La corrupció és quelcom que avui dia ja no sorprenen ningú i ha passat de ser una pràctica abusiva a una pràctica totalment normal. Quan això passa vol dir que som en una societat malalta que és capaç d'acceptar coses que ens hauria de fer sentir malament, si més no sobtar-nos. El fet és que aquest fenomen s'ha generalitzat tant que ara acceptem doncs, com quelcom habitual. I és per aquest motiu que diem que la nostra societat està malalta. No cal anar gaire lluny per trobar fets d'aquesta índole. Abans, quan parlàvem de corrupció, generalment miràvem cap a Madrid. Ara, aquí a la cantonada, podem trobar casos de corrupció sense que aquest fet ens tregui de polleguera. Parlem del barri de la Sagrera. Us ho dèiem ahir, el comitè d'empresa de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona ha denunciat pràctiques entre cometes sospitoses en l'adjudicació ...del servei de conservació i manteniment... ...de diverses zones verdes al barri de la Sagrera. Quatre de les cinc empreses que es van presentar al concurs... ...per obtenir el contracte, van fer una oferta econòmica idèntica. Per contra, la firma guanyadora, Barnaver, ...va elevar una proposta substancialment més baixa, ...una suma de circumstàncies que, segons el comitè, ...deixen entreveure que el concurs podria estar fet, ...entre cometes, a mida d'aquesta empresa. Podem parlar de corrupció, haurem d'esperar darrere d'aquesta denúncia si amaga un conflicte laboral que ja sembla enquistat i que té l'origen en la contractació per part de parcs i jardins d'una empresa d'inserció laboral de discapacitats, com és el cas de Barna Barnaver. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FAM. Això és Tot un poble, qui us parla i acompanya en Jordi Garcia.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 Alguns titulars que ens porten a parlar en primer lloc del barri del Bon Pastor que consolida els intercanvis de favors després de 10 anys d'existència. Segurament el secret del seu èxit radica en la sensigessa del mètode. Més enllà del tant de no estar reps, que en realitat no deixa de ser la base de tot, aquí el més important és que absolutament tothom té alguna cosa per donar, des d'explicar un compte fins a treure a passejar un gos, ensenyar tango o arreglar un ordinador. Doncs sí, aquesta és, la, això és el que es fa des del banc del temps del bon pastor. I han de dir que ara el 40% de les comissions i meses sectorials dels districtes desapareixeran. I l'aspecte més incòmode del procés de revisió dels mecanismes de participació ciutadana a la ciutat, que el pla, di del pla director de l'Ajuntament al·lou desconcretar és la substancial reducció del feixuc entremat de comissions, consells, taules i grups que s'ha generat. Doncs aquesta serà una de les altres notícies a, a comentar. També hem de dir-vos que es reserva un solar a Baró de Viver per la seu del 112. La Conselleria d'Interior ha brindat dues notícies. En una, l'únic qüestions urbanístiques i de seguretat ciutadana. Per una banda, el secretari general del departament, en Joan Boada, va presentar el nou centre 112 de la ciutat, que integrarà tots els cossos de gestió d'emergències pels catalans i per l'altre va pensar que l'Ajuntament de Barcelona ha cedit un terreny a l'eix de Baró de Viver, molt a prop del nus de la Trinitat perquè aquest projecte de 80 milions d'euros pugui passar del plànol als totxos. Molt bé. Doncs més informacions, més qüestions a tractar com són aquesta oferta municipal per la Setmana Blanca Escolar. I és que l'Ajuntament en gesteix un programa d'activitats per als... 173 173.121 alumnes d'educació 173 infantil primària i secundària que entre el 7 i l'11 de març faran vacances escolars d'acord amb la Setmana Blanca fitxada. Aquest curs escolar pel Departament d'Educació. Doncs veurem com se soluciona el tema aquest de la Setmana Blanca. Doncs amb aquesta informació nosaltres que comencem el nostre programa d'avui. Ara mateix el que fem és escoltar una mica de música, però no marxeu perquè tot seguit parlarem amb el senyor Enric Ullé. Qui és aquest senyor? Qui és l'Enric Ullé? Doncs el màxim responsable de la Federació d'Entitats de Gent Gran de Catalunya. Volem tractar aquest tema, ho farem amb ell, serà d'aquí uns minuts. Treu-te aquesta samarret o em faràs venir calor. I si estiguis més fresqueta jo et pugui veure millor i és que encara no he deixat de buscar una solució el problema s'ha greujat sóc calent de professió cada cop estic pitjor i encara no ha arribat l'agost tant si fa fred Estiu. res més igual el meu nen amb la pilota' fet el cistell del milió Campeon! i amb el gos amb la tieta tots cap a maracó ja veus tu quina il·lusió qui volcat viu. Tuvelol he flotat tot wow, Aquest estiu Res més. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Avui a l'entrevista de Ràdio Trinitat Vella tenim el pur en de la l'AFATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, el senyor Enric Uller. Molt bona tarda. Bona tarda. Què és la l'AFATEC, Enric? L'AFATEC, que precisament en el 2008 complirem 25 anys, és, com tu molt bé dit, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. M'explico. En aquests moments estem aglutinant gairebé 500 casals de tot Catalunya i unes 40 associacions de diferents activitats. Estem organitzats des del punt de vista territorial comarcalment, vol dir que tenim un responsable de FATEC per cada comarca que d'alguna manera està coordinant els casals i les associacions que estan federades a la seva comarca. Per altra banda, nosaltres som membres fundadors i tenim una vicepresidència a CEOMA, que és la Confederació Espanyola de, de Organizaciones de Mayores. I també tenim una vicepresidència i som cofundadors de FIAPA, que és la Federació Internacional de Persones Grans, Person AG. Sí, sí. Aleshores, el que nosaltres fem és procurar aglutinar totes aquestes entitats, casals i associacions i donar-los el màxim servei possible. Per exemple, ara estem amb un programa que el fem, per dir-ho alguna manera, per encàrrec de la Generalitat a través de la Fundació Catalana de l'Esport, un programa que se'n diu Mas Plus Vida, que és activitat física en els casals per la gent gran, pensada exclusivament per la gent gran i donat aquesta activitat física per uns monitors que estan formats en l'INEF. No sé, aquest és un tema. Per altra banda, periòdicament tenim entrevistes amb els diferents grups polítics on eh, els hi traspassem les inquietuds que nosaltres veiem o recollim de la gent gran o inclús alguna, en alguna ocasió hi ha una certa complicitat per dir, apreteu ara per aquí perquè tal llei està en el Congrés i val la pena que apreteu aquí o apreteu allà. No sé, el cas actualment que s'està debatent de la nova llei hipotecària recull la hipoteca inversa que és un, un producte que fa sis anys que nosaltres vam començar a batallar i que aquí ni es coneixia. O sigui, D'alguna manera van començar perquè això no és cap invent, eh? Vull dir el Canadà ja fa molts anys que es fa, eh, eh, la Gran Bretanya també i algun altre país. No? En definitiva, què és la hipoteca inversa? Avui en dia hi ha un 85% d'habitants d'aquest país que són propietaris del seu pis i potser tenen una pensió que no els hi permet arribar a fi de més o tenen una pensió que no els hi permet pagar la residència si necessita residència. Pues doncs la hipoteca inversa és, ja us diu la mateixa paraula, és convertir els totxos que tinc d'a propietat en diners. Per tant, una entitat financera em dona diners eh, com a garantia el meu pis i això pues doncs a mi sumat a la meva pensió, a lo millor un poc per Uh, arribar a fi de mes o pagar-me la residència, etc, etc. I jo seguir vivint en el meu pis. Possiblement. m'adono senyor Oller que parla de doncs, iniciatives, reivindicacions, quins canals de difusió empren vostès per donar-se a conèixer? Bueno, nosaltres eh, no cal que et digui què vol dir Tech de, de FaTEC? Si ens posem 25 anys enrere, vol dir, volia dir Federació d'Associacions de la Tercera Edat de Catalunya. Aleshores, nosaltres, i els, els que ja estem jubilats, però som encara dels joves dels jubilats, eh, això de Tercera Edat ens dona la sensació de gueto i de classificar la gent i nosaltres no volem estar ni amb guetos ni classificats nosaltres som gent gran perquè ens correspon ser gent gran i estar dintre la societat com a gent gran llavors oficialment vam canviar el nom i per això som Federació d'Associacions de Gent Gran però el l'anagrama que és molt conegut inclús tenim una Creu Sant Jordi doncs hem mantingut la T de TEC però realment som la Federació d'Associacions de Gent Gran per què et dic això? Perquè nosaltres el, a l'iniciar ja fa anys els contactes amb tots els grups polítics no hem volgut eh, significar-nos ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre. Nosaltres estem treballant amb una tasca totalment social i som voluntaris la majoria, també tenim gent assalariada, però la mínima, eh, procurar millorar el, la vida del col·lectiu de les persones grans, de la gent gran. I llavors l'estar interpel·lant a tots els grups parlamentaris per igual, ja arriba un moment que se'ns considera no el referent però sí un dels referents de la gent gran de Catalunya i moltes vegades se'ns pregunta moltes vegades nosaltres demanem ara amb motiu d'això que he dit de la nova llei hipotecària han fet una roda de, de trobades en tots els diguéssim els, els, els, els diputats que tenen tasques econòmiques en el Congrés de Madrid dels cinc grups, grups polítics que tenim a Catalunya. Els hi hem donat la nostra opinió, els hi hem dit projecte de llei per bon el rectificaríem, per bon intruiríem, etc etc. Se'ns ha fet cas amb algunes coses, amb altres no, però almenys se'ns ha consultat, hem tingut aquest diàleg, per tant, eh, estic parlant de la llei hipotecària, però et podria parlar lo mateix, el tema de pensions, vull dir, per exemple, eh, quan fa exactament dos anys i pocs mesos es va tornar a fer compatible el sovi amb la pensió de biodatat, encara que fos amb un topall, nosaltres haguéssim volgut que fos el 100%, però no va poder ser, però almenys amb un topall, Pues, aquesta tasca de, de, de millorar les pensions de vida d'etat la vam iniciar en no? el 2001. Permetim, Enric, quan parla del sovi, potser per alguns oïdors que no estiguin familiaritzats amb el concepte, a què es refereix? Bé, bueno, aquí entraríem en temes ja una mica més eh, poc entenedors, a lo millor de pensions. Procuraré ser el més, més planer possible. No? Vull dir, en aquest país que eh, un, quan està treballant està cotitzant per quan es jubili cobrar una pensió. Paga el treballador i paga l'empresari. no ho per sí vist això. Eh? Aleshores, per poder tenir dret al 100% de la pensió que et correspon en funció del que hagis pagat, has d'haver cotitzat 35 anys com a mínim. Aleshores hi han sobretot dones, que han cotitzat, però no han arribat a cotitzar els 35, 35 anys. Llavors no tenen dret a pensió. I al no tenir dret a pensió se'ls dona una altra mena de pensió, que se'n diu sovi. Sovi vol dir salario obligatorio de vejez e invalidez. I ho dic en castellà perquè ve de l'època franquista. És a dir, l'alternativa és el sovi, en aquest Exactament. cas. Llavors què passa? que en l'any 82, dit d'una altra manera, el, la, la dona, perquè majoritàriament són dones, o l'home, que per les raons que sigui, fossin, només havia cotitzat 12, 14, 15 anys, amb aquest li donaven el sovi perquè no tenia dret a pensió. D'acord? Aleshores, quan va pujar al poder, i parlo de l'any 82, els socialistes... Com que llavors ja van començar a dir que perillava el tema de les pensions, que perillava, que, que es per ja. temes demogràfics podia... Sí. Doncs la, una de les mesures que van prendre és que el sovi no fos compatible amb la pensió de viudatat. Què vol dir això? Et poso un exemple. Sí. Imagina't una, un matrimoni que estan jubilats dos-dos, que el marit, per lo que ha cotitzat en aquesta vida, li corresponen 1.000 euros de pensió... Parlem a partir dels 65 anys, senyor Enric? Sí, sí, sí. Sempre? Sí, sí, els 65 anys, o si et jubiles als 60, hi ha una, uns descomptes. imagina't una situació sí? d'un jubilat que està en 1.000 euros al mes, i la seva dona, perquè no ha cotitzat el número d'anys determinat, està amb el sovi, que avui en dia el sovi no arriba als 400 euros, eh? en els 380 i picu, perquè està a la història. Vol dir que aquest matrimoni, entre 11 i quasi 400 els altres es trobaven amb una quantitat que mai, més o menys els hi permetia viure amb una certa dignitat. De cop i volta aquest home es mora perquè sí. entra en malaltia i automàticament, segons la llei, la dona li correspon la pensió de viudetat, que és el 52% de la pensió del marit. Vol dir, aquells 1.000 euros es queden amb 520. I a la vegada no era compatible el sovi, amb la qual havia de renunciar als 382. Per tant, doncs, parlem... per tant aquella senyora dels 1.400 euros es quedava amb 582 en el mateix pis, en el mateix lloguer, en el mateix llum, en el mateix telèfon, en el mateix gas, en mateix aigua... Mateixa, se les veu i se les desitja, Enric, a partir d'endavant. Llavors, gràcies a la pressió ciutadana, entre elles l'Adafatec, evidentment, junt amb altres associacions, hem aconseguit des de setembre del 2005 que el sovi fos compatible amb pensió de viure amb el topall de 900 euros. Què vol dir això? Que aquella senyora que en cobrava 542 euros Pues pot arribar a cobrar en les 890 o bueno, és, és una, una pensió més digna si és més no. una mica més digna no és la solució idònea però és una mica més digna per exemple què més hem aconseguit en la pressió ciutadana pues que les, les vídues tinguin un, un complement que en aquest moments em penso que estan 36 euros al mes que dona la, la Generalitat benestar social a través de la pressió que han fet. Què més estem aconseguint? Pues que les pensions no contributives, que són les més baixes d'aquest país, també hagin pujat una miqueta. Més baixes, entenem, que estem parlant d'una quantitat... Doncs pues mira, estem parlant en l'any 2008, perdó, en 2007, que encara no estem al 8, estem parlant de, no em voldria equivocar, però on sembla són 300... 352 euros o 351 euros en cèntims. déu nhi també, La nova llei de, baixes com la són. La nova llei de prestacions socials de la Generalitat permetrà complementar aquesta pensió amb una ajuda a la Generalitat fins a un 25% de la pensió, gradualment. Vull dir, aquestes ajudes les hem estat espitjant nosaltres. Estem treballant molt al tema de maltractaments a la gent gran, que això no se'n parla massa. Tenim un acord amb la professora Tabuena de la Universitat de Barcelona, que té un equip que treballa aquest tema amb, amb molta eficàcia i estem treballant amb ella. Eh, per altra banda, com a membres de FIAPA, junt amb sis països més d'Europa, estem treballant els maltractaments a la gent gran a nivell europeu. T'he dit allò de l'activitat física, vull dir... Fem totes aquestes coses, que és molt, eh? I tant, i tant. Que és molt. Si ara qualsevol uïdor o uïdora, una persona gran, que es volguéssim posar en contacte amb vostès, que pel que sigui no els han sentit mai, a on s'haurien d'adreçar? Bé, bueno, que... nosaltres som una federació, no som una associació. Si aquest uïdor o uïdora va en un casal, sí? i aquest casal està federat, doncs a través del casal arribarà nosaltres, Tenint en compte que nosaltres no som cap, cap estament oficial, simplement el que farem és ajudar-la, aquesta persona, amb la consulta que ens digui. Pot ser una consulta fiscal, una consulta eh, del que he parlat de pensions, o d'on pot anar a buscar una ajuda a benestar social, etc. Nosaltres el que farem és que l'ajudarem, però no resultarem res. Nosaltres fa que estem al carrer Casanova, número 36 baixos, de Barcelona, sí. Casanova 36, i el nostre telèfon és el 93 215-3302. 0 perdó. 215 3302, 215 3302. El carrer Casanova és 36, doncs. Si estem tocant a la Gran Via de Barcelona. Per totes aquelles persones que en un sí, sí. moment donat se sentin que... Estem a la seva disposició. Doncs molt bé, Enric, moltes gràcies per estar aquí aquesta tarda amb jo, tots vosaltres. Encantat, encantat d'estar amb vosaltres. Trinitat I si periòdicament podem anar parlant de diferents coses de gent gran, doncs és el nostre objectiu. Serà possible, senyor Uller? Sí, evidentment. Doncs evidentment. tractarem també al llarg de les diferents edicions i diferents temes d'interès, que interessin també a tota, sí, sí. a tota la gent gran d'arreu dels districtes, perquè en definitiva... Sí, sí, a la, vostra, a la vostra disposició. Els problemes o les virtuts seran els mateixos. I no, de, I no et descarto que algun dia us demani que si nosaltres tenim alguna cosa d'interès per la gent gran no ens ho difongueu. Evidentment, estarem també a la, a la seva disposició de la, de la gent gran. D'acord. I doncs, fins aquí l'entrevista a Ràdio Trinitat Vella. Avui teníem amb nosaltres el port en veu de la FATEC, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Moltes gràcies, Enric, per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Amb Jordi Garcia i amb Maribel Rubió i com no podia ser d'una altra manera avui sent dimarts amb la Miriam Calderón. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Don, si ens sembla el que fem ara mateix és repassar algunes de les notícies arribades a la nostra redacció, com aquesta del barri del Bon Pastor, que consolida els intercanvis de sabor després de 10 anys d'experiència. Com jo s'ha comentat abans, més enllà del tant d'on estan reps que en realitat no deixava de ser la base de tot Aquí el que és important és que absolutament tothom té alguna cosa per donar. Ens poden explicar un compte, treure a passejar el gos, ensenyar tango o tanga i arreglar un ordinador. Els bancs del temps, una forma d'intercanvis nascuda a la ciutat en la qual la unitat de canvi no és cap altra que el temps, van celebrar ahir el seu descer aniversari en un estat de salut invejable. 7 bancs actius només a la capital catalana, amb uns 1.500 usuaris, tres més en formació i tentacles repartits per la resta de Catalunya i d'Espanya, on els usuaris es compten per milers. La iniciativa va néixer sota el paraigua de la regidora de la dona de l'Ajuntament i és que l'any 2006 depèn d'acció social i ciutadania a través de l'associació Salut i Família i té com objectiu promoure intercanvis solidaris que puguin contribuir a crear vincles comunitaris i a la convivència entre els veïns. Una cita. El millor és el teixit social que es crea en aquell barri, que els que acaben d'arribar se sentin un més, capaços de donar tant com qualsevol altra persona. El fet de conèixer-nos al centre cívic i després de saludar-nos pel carrer és una cosa molt bonica. Es crea una germandat preciosa, és una cita que explica Fina Garcia, que és usuària del Banc del Temps del Bon Pastor des de fa 4 anys i que apunta que durant els últims temps han centrat els esforços de l'entitat en atraure les dones immigrants al barri com una efica estratègia d'integració. Doncs el primer banc del temps va néixer de forma experimental a Horto-Aquinardó, on casualment es va extingir i ara un grup de veïns està treballant activament per recuperar-lo. I avui, deu anys després, s'estén per districtes com Sant Andreu, Societat Vella, Gràcia, Sant Martí i Sarrià. El seu funcionament és tan simple com que un diposita unes quantes hores del seu temps Hores a les quals s'oferirà per fer algun servei fruit de les seves habilitats. Les habilitats poden ser molt variades, des de classes de ioga a les de maquillatge, des de l'anglès fins al xinès, de l'exercici a la meditació. Tothom té alguna cosa per aportar i alguna altra cosa per rebre, sempre estem disposats, no? Sempre que es comprometi a entregar un dels trassors més preciats en l'estressant segle XXI al seu temps, una cosa així, com una cadena de favors. quan li arregla l'ordinador al Pedro, al que al seu torn Maria passeja al gos. A canvi, Pedro li cuida els fills al el Juan, mentre ell ensenya el merengue a Teresa. A més, Pedro, Joan i Maria, i Teresa, tenen edats molt diferents, motius pels quals aquests intercanvis, a més de difondre valors de cooperació i confiança, i en molts casos també d'anticonsumisme, generen valuoses relacions d'intercanvi entre generacions. Penso que és una proposta molt bonica que fa el band del temps, i per què no, en aquesta època d'estresament... No tenir temps ni per nosaltres mateixos estaria bé que el poc temps que tinguem el dediquem a ajudar els altres i a donar un cop mà que sempre pinta bé la idea, no Jordi? Molt bé, <sí> doncs eh, parlem d'una altra informació que ens ha arribat, que és que el 40% de les comissions i meses sectorials dels districtes desapareixeran. Doncs l'aspecte més incòmode del procés de revisió dels mecanismes de participació ciutadana a la ciutat ui, és la substancial reducció del feixiu que han tramat comissions, consells i taules i grups que s'ha generat. Diuen que si volen fomentar la participació no podien incloure una llista negra. Això ho ha dit el regidor i president del Consell d'Associacions de Barcelona, el Ramon Nicolau. Amb tot, existeix un principi d'acord entre els grups polítics perquè el volum d'òrgans m'invi al voltant d'un 40%. Un 40, fixeu-vos que no és una xifra petita, que afecta especialment les comissions de treball, urbanisme, mobilitat o equipaments. I els Consells Sectorials de Salut Escolar, de Medi Ambient, de gent gran o de Seguretat i Prevenció dels seus districtes doncs aquests espais quedarien subsumits en els respectius consells ciutadans que en lloc de celebrar un mínim de dues reunions a l'any s'haurien de convocar cada dos mesos i amb un ordre del dia molt més extens i plural. Doncs el que diu és que l'horitzó ideal, en paraules de l'excomissionat de participació, és que la xarxa consultiva disposi d'entre 330 i 340 nodes repartits entre el Consell de Ciutat, 20 Consells Sectorials de Ciutat, 10 Consells Ciutadans de, de Districte, 73 Consells de Barri i 200 Consells d'Equipaments, i entre 20 i 30 Comissions de Treball de Vida Limitada que facin el seguiment de qüestions de gran impacte en un barri o en un districte. L'executiu d'Areu també veu en els 73 Consells de Barri implantats en Guany una bona oportunitat per donar una empenta als òrgans d'informació i consulta, ja com amb el monopoli que exerceixen les entitats. L'Areu ha dit que volen que el 30% dels membres eh, dels Consells del Barri siguin ciutadans a peu no associats, i també ho ha, ho ha explicat el senyor Nicolau. A més, tant el Consell de Ciutat com els Consells Ciutadans de Districte prendran regevencia com a fiscalitzacions de l'activitat de la qualitat i efectivitat de l'entraba d'organismes existents i de la pertinent resposta del Consistori a les queixes o iniciatives plantejades. Doncs veurem com s'acaba plantejat tot veurem aquest tema. Veurem com evoluciona, perquè jo m'estic imaginant 73 reunions de veïns, i si hi ha una d'alguna comunitat on són 10-15 veïns, hi ha tema, amb 73 i tan nombroses, veurem, veurem bastant tema també. Sí, sí. Segurament que hi haurà una que correspongui a la Trinitat Vella. Esperem ser-hi presents. Vinga. Doncs ara parlem de Baró de Viver. Aquesta mateixa tarda, les nostres companyes del programa... Bada Barris parlaran amb els responsables de Baró de Viver i un dels temes a tractar és aquesta reserva d'un solar a Baró de Viver per la seu del 112. La Conselleria d'Interior ha brindat dues notícies. En una, a l'unir les qüestions urbanístiques i de seguretat ciutadana. Per una banda, com us he explicat abans amb l'introducció del programa, el secretari general del departament, en Joan Boada, va presentar el nou centre 112 de la ciutat s'integrarà a tots els cossos de gestió d'emergències catalans i per l'altre va avançar que l'Ajuntament de Barcelona ha cedit un terreny a l'est de Baró i molt a prop del Nus de la perquè aquest projecte de 80, escolteu, 80 milions d'euros pugui passar del plànol als totxos. Més enllà dels avantatges de la idea... Assalta el dubte sobre si l'edifici comptarà amb la vènia del govern que surti de les eleccions del 28 de novembre, que serà qui haurà de licitar i adjudicar el treball per poder tenir-lo a punt en un termini de dos anys. Diuen dos anys, potser és una mica més, però bueno, això és el pla que s'han fixat ells. Fonts d'interior diuen que el projecte sorgeix del pacte de totes les parts implicades, però van admetre, en cas de que no hi hagi versió 3.0 del tripartit, els nous inquilins de la Generalitat podrien guardar-lo en un calaix. I si tot segueix com preveu l'actual executiu català, al futur centre 112 de la ciutat hi hauria la representació de protecció civil, el servei de trucades d'urgència 112, els cossos dels bombers de la Generalitat i dels Mosos d'Esquadra, agents rurals, el servei d'emergències mèdiques, doncs tot un conglomerat de serveis que ara doncs, trobem amb diferents telèfons i que tot aniria a parar. I també estaria el CIVICAT del Servei Català de Trànsit, les dependències de la xarxa de rescat i les del servei meteorològic. O sigui que Baró d'Iber no, no estarà només protegit, sinó que a més comptarà amb serveis d'emergències mèdiques, amb el trànsit, amb, amb, amb tot. O sigui, si volem tenir tota la informació, hem de desplaçar-nos aquí al costat de la Trinitat a Baró d'Iber. Ei, vull un metge, ei, vull un policia, vull saber quin temps farà demà. Ho tenim tot allà. Bueno, ja, com... ja, ja era hora que el, el, el barro de Viver... Doncs, sí, ja que és... perquè era un barri que s'estava marginant, bast... marginant bastant pel fet de no tenir res, ni els comerços són petits a barri i ara sí. mira, el que estan fent és fomentar també bueno, és un projecte bastant important de 80, 80 uh, uh. quilos, com diríem abans Doncs, <ríe> doncs aquesta... en, en l'apartat <ríe> més local el futur centre 112 amb 40.000 metres quadrats projectats uh. i 1.000 treballadors acolliria la sala de coordinació d'emergències de Barcelona en què treballarien de manera conjunta la Guàrdia Urbana els bombers de Barcelona, els Mossos i la Seguretat Especial de Municipal. Sí, doncs aquesta concentració, com et dit, de cossos de seguretat, amb la conseqüent responsabilitat sobre la ciutadania, obligarà a extremar la vigilància, òbviament. Per evitar disgustos, l'immoble tindrà una autonomia de 3 dies en què podrà operar... Sense rebre, sense rebre subministrament energètic i estarà envoltat per una barrera amb càmeres i sensors de moviment. Fixeu-vos que estan prevenint una mica en base amb el que ja sabem del barri, que està sí. una mica malament aquests últims anys. Però bueno, això ajudarà, jo penso. Molt bé. Doncs ara parlem de l'oferta municipal per la Setmana Blanca Escolar, perquè ens havia quedat una mica penjat i, no i encara no sabíem què passaria amb aquesta setmana blanca si hi hauria un dia festiu, si hi hauria doncs, eh, la probabilitat de que els alumnes poguessin accedir eh, a algun lloc perdons, per passar-ho bé aquella setmana. I eh, el que ens diu és que l'Ajuntament està gestint en aquests moments un programa d'activitats per als 173.121 alumnes d'educació infantil, primària i secundària que entre el 7 i l'11 de març faran doncs, per primer cop aquestes vacances escolars d'acord amb la Setmana Blanca fixada a aquest curs escolar pel Departament d'Educació. I com es preveien molts problemes, el, el que ha fet l'Ajuntament és oferir programes en casals que van des d'activitats esportives passant per tallers, en empatis oberts i activitats lúdiques en museus, biblioteques, al so i al tibidabo. L'oferta s'estructura amb activitats que duraran tota la setmana per tal de fer-les coincidir amb la jornada laboral dels pares, ja que molts d'ells han criticat aquesta setmana blanca perquè no es podien fer càrrecs als nens. I per les famílies que cerquen algun espai més durant la setmana de vacances, per què els Pel que fa a les activitats que s'allargaran tota la setmana, l'oferta inclou... Es porten instal·lacions esportives municipals, en centres educatius, en equipaments singulars, si s'opta per disciplines concretes, com l'atletisme, hípica, fixeu-vos, hípica, eh?, rugbi o beisbol, entre altres. I també s'obriran els patis escolars de les 9 del matí fins a les 2 del migdia amb un de, amb una programació d'activitats dins el programa Temps de Barri, que és un temps d'educació compartida. El so, doncs, què farà, Jordi doncs El SO també organitzarà un casal amb activitats educatives relacionades amb els animals de vuit del matí a sis de la tarda, és a dir, que tindran ja tot el dia complet falta per enllestir la programació que oferiran la majoria de museus de la ciutat que també s'han apuntat a l'oferta de serveis per la Setmana Blanca. Quan a serveis de curta durada, l'Ajuntament prevé organitzar una activitat per districte en alguna escola oberta, mentre que a 11 biblioteques municipals es faran activitats puntuals de lectura i teatre en horari de matí i a primera hora de la tarda. Al Tibidabo s'obrirà el Camí del Cel de 12 al migdia 4 a 4 de la tarda de dilluns a divendres i sota el lema, al març viu la ciutat, els serveis turístics de Telefèric de Montjuïc oferiran abonaments, descomptes familiars, i bueno, no només el Telefèric de Montjuïc, també el bus turístic, el mirador de Colom, el metrowalks... Bueno, un munt de coses. Molt bé, doncs, si et sembla, deixem aquest tema aparcat. Continuarem en parlant en les, en les següents setmanes de doncs, a, a veure com evoluciona i de quina manera doncs, podem tindre els nens eh, contents i entretinguts aquests dies de la Setmana Blanca. Ara el que farem tot aquí és escoltar una mica del que del, del Pau Vinyes, que és el nostre historiador, i que ens parlarà doncs, de com, com han evolucionat els barris de, de Sant Andreu en aquests darrers temps. Doncs escoltem el Pau Vinyes. Bé, doncs ja tornem a aquí novament, en aquest programa, Tot un poble. Tenim a nosaltres el Pau Vinyes, que com hem dit sempre és historiador d'aquí del nostre poble, Sant Andreu de Paloma. Hola, bona tarda, com, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Doncs aquí esperant a veure quins riques avui t'interessa sobre el nostre poble. Doncs avui, que diferent, uh -huh. us havia proposat de fer uns itineraris ah, molt bé. per si algú li ve de gust passejar-se uh -huh. i eh, què podria fer doncs, eh, un dissabte o un diumenge al matí uh -huh. que faci sol evidentment sí, i, si no... i passejar-se una mica per racons uh -huh. del, del barri del districte Ah molt bé. i quins racons podríem explorar? Mira, jo de moment faria un itinerari que seria trobar-se a la plaça Urfila i uh -huh. Iales hores allà tindríem per poder visitar l'ajuntament sí. tot la sala de plens uh -huh. i aleshores uh, un ajuntament doncs que l'edifici va ser construït en 1115,'tic uh -huh. ajuntament es van garantir sí. es va fer més ample. es va obrir el carrer Malats, s'explicaria sí. una mica l'obertura del carrer Malats dedicat uh -huh. a un compositor pianista nascut a Sant Andreu uh -huh. mil, uh, a finals del, del segle XIX i que va morir el 1912 i aquest l'obertura del carrer malats va coincidir amb l'obertura de com ja dèiem en un programa anterior uh -huh. de la via laitana uh -huh. després tindriríem l'església de Sant Andreu uh -huh. eh, refeita del tot construïda de nou al 1850 es va començar la construcció i no es va finalitzar fins al ben entrat al segle 20 No uh -huh. aquí podríem veure l'església per dins podríem veure els per les pintures murals d'en Josep Verdaguer, un pintor del barri. L'església de quin any n'és? L'església va començar a ser construïda el 1850 i es va enderrocar l'antiga església eh, romànica que hi havia. Uh -huh. Romànica, evidentment, que també va patir transformacions en diferents uh -huh. èpoques. I El que resta així antic són dues coses. Uh -huh. Són la portada renaixentista que hi ha al carrer del Pont, Sí. una porta que per allà a vegades hi entra dins de l'església uh -huh. i després l'altra que és la capella dels segadors uh -huh. que només resten les quatre parets que està pendent de, de rehabilitar-se uh -huh. i per usos uh, culturals uh -huh. però com que ja ha hagut el tema de la cúpula Sí. Que, està, eh, que està en mal estat, uh -huh. doncs aquest tema ha estat aparcat. A aquí la capella dels Segadors és on, on s'esmenta que els segadors, en arribar a Barcelona el 1640, durant uh -huh. la Guerra dels Segadors, van utilitzar els Sant Cris que hi havia, el van cobrir sí. amb un vel i es van dirigir cap a la ciutat. Uh -huh. D'aquí podríem enllaçar pel carrer Torres i Bages i ens trobaríem amb la masia de les Carasses. Repa aquest nom perquè dalt del sostre a la taulada, hi ha unes cares, uh -huh. i d'aquí el nom. Aquesta masia era d'un senyor que es deia Valentí Iglesias, que uh -huh. no té res a veure amb el senyor Ignasi Iglesias. Uh -huh. I aquest senyor la va cedir a la ciutat. I d'aquí es va fer una escola, que és l'actual escola Ignasi Iglesias. Uh -huh. Una escola que es va inaugurar en ple període republicà, el novembre del 1931. I en uh -huh. la inauguració hi va assistir en Francesc Macià. Uh -huh. Just al davant tenim la Casa Bloc element molt important també de l'arquitectura racionalista. Sí. Eh, la primera pedra també la va col·locar en Francesc Macià uh -huh. el març de 1933. Uh -huh. Aquesta casa eh, durant la guerra va quedar en les obres paralitzades, després es reinicien de nou les obres i s'hi col·loca un edifici fantasma que aquest edifici, gràcies a Déu, eh, va ser enderrocat fa cosa de dos anys. Després podríem anar seguint i podríem anar a... Perquè se li deia fantasma? No? Perquè era un edifici afegit de nou. Mm -hmm. vol Un edifici que, que no tenia res a veure amb l'estructura original. Mm -hmm. L'estructura original dels creadors del, de la Casa Bloc, era el Gap Pack, mm -hmm. entre ells en Josep Maria Sert mm -hmm. eh, en Torres Clavé i, i qui més hi havia, i un tal eh, Sobirana. Mm -hmm. eh, doncs aquesta gent eh, van ser els que van idear la, la, la Casa Bloc. Mm. Després podríem anar seguint i podríem, paral·lel al to a Torres i Bages, podríem explicar uh -huh. on hi havien hagut les restes de l'antic molí uh -huh. del rec. El rec eh, era una conducció d'aigua molt important, sobretot ja des d'època romana, uh -huh. i en unes excavacions que s'hi van fer s'hi va descobrir un aquaducte romà i les restes de l'antic molí. Tot uh -huh. això està cobert amb calç a l'espera de que s'hi faci alguna cosa. S'havia proposat de fer un jardí temàtic explicant el tema de les restes del jardí. No sé uh -huh. com està el temps. D'allà podríem anar cap a la plaça mossèn Clapés uh -huh. i explicar que a la plaça mossèn Clapés hi havia hagut un, un hostal, uh -huh. una fonda molt important que li deien Cal Joan. Uh -huh. I aleshores explicar una mica que era allò la, el punt d'entrada de Sant Andreu, que la gent hi feia parada, o parada i fonda, uh -huh. eh? i explicar també que hi havia hagut un altre restaurant al davant, que era Can Manel, també desaparegut. I d'allà de ens podríem dirigir cap al carrer d'en Grau, uh -huh. que està també paral·lel al carrer Gran de Sant Andreu. Un carrer de casetes baixetes, petites, amb jardí al davant. Que ningú es perdi el número 56, en uh -huh. el qual hi ha unes escultures fetes amb ceràmica, que representen diferents llocs de Sant Andreu, de Catalunya i dels països catalans. I aquest carrer és molt bonic, és un carrer de vianants, eh, té l'estructura d'antic carrer de poble, uh -huh. i d'allà ens podríem dirigir pel carrer d'Angrau, podríem baixar pel carrer Balari el, el carrer Agustí Milà, uh -huh. agafaríem un altre cop al carrer Gran de Sant Andreu i ens en aniríem a la plaça del Comerç. A la plaça del Comerç i tenim l'edifici del Versalles, sí. l'edifici Vidal, un edifici modernista de l'any 1907, uh -huh. un edifici centenari, que en els baixos hi, hi allotja el reconegut i famós eh, bar de Sant Andreu que és el Versalles. Podríem parlar també de la font que hi ha al mig, del uh -huh. rellotge, sí. de la botiga de d'arreglar rellotges amb el seu rellotge carismàtic. Uh -huh. També podríem explicar que hi havia hagut allà el, el fortí. Uh -huh. Aquest fortí era com una mena d'espai de, de defensa. I després la plaça del Comerç rep el nom perquè antigament allà si... I avui en dia ja, ja. també alguns dissabtes, no sé si són els primers o segons de, de mes, si fa mercat artesanal. Uh -huh. doncs allà si venien ocells i si venien llibres, uh -huh. perquè el menjar... Es venia primerament a la plaça de l'església, avui plaça d'Orfila i després uh -huh. a la plaça Mercadal. I ens podríem dirigir carrer Sant Hipòlit amunt, avui actualment carrer Pons i Gallarça, uh -huh. el carrer era per on passaven uh, les comtives fúnebres quan anaven de l'església al cementiri. Uh -huh. i ens doncs, giríem pel carrer Mateu Ferran, que va ser un dels primers mestres de, de Sant Andreu i arribaníem a la plaça Mercadal. A la plaça Mercadal doncs podríem explicar, una mica la història del mercat, mm. uh, l'edifici del mig, que és el local de ventes... Bé, bueno, sí. hi ha un local de ventes que està en un extrem, sí. a l'extrem, diguéssim, més de cantó Llobregat, que allò, antigament, s'hi venia peix, allà. Allà mm -hmm. s'hi havia un peix. Ara hi venen objectes de roba, sí. roba, el tall i així. I, i l'embalat, o edifici central, aquest va ser construït el 1911. I és eh, on avui encara fa funció de mercat. Uh -huh. En aquesta plaça, segons les actes municipals del Sant Andreu Municipi, s'hi sí. eh, havien fet corrides de toros. Okay. Vull dir eh, Es tancava la, la uh -huh. plaça, es posava en cadafs com fan a molts pobles de, del sud de Catalunya uh -huh. o del País Valencià i es posem en cadafalcs i allà s'organitzava eh, doncs, la corrida de toros. Uh -huh tancaran les sortides perquè el el, borou, el bou no pogués escapar-se. De aquí és el que de... venim a explicar que el, el correbous i el, la d'oros també té sí, una sí, cultura sí. catalana. Una cosa, sí. una cosa, és el <coughs> que sembla <'ha coughs> que jo ho havia explicat un cop, uh -huh. una cosa és el, el tractament que se li fa a un animal uh -huh. que pot ser una salvatxada, però l'altra és negar que Catalunya té tradició taurina. Uh -huh. Qui qui nega això estan negant la història de Catalunya. Uh -huh. vull dir que una altra cosa és que avui en dia al ple segle XXI si té sentit una exhibició d'aquestes característiques en una, en una plaça pública uh -huh. això és un raonament que s'ha de fer un, jo crec personalment que no té cap sentit uh -huh. ara, que aquí a Catalunya hi havia hagut tradició taurina, això és evident i ho demostra eh, aquest fet que t'acaba sí. d'explicar a de finals del segle XIX uh -huh. quan Sant Andreu era poble uh -huh. que s'havien organitzat corrides a tots. d'allà ens en podem anar, tornem a baixar pel carrer Gran, ens anem pel carrer Gran i anem al carrer Coroleu, uh -huh. veiem que és un carrer igual que el carrer Ignàs Iglesias, que són dos carrers que es van obrir arran de la construcció dels tallers del nord, sobretot al carrer Ignàs Iglesias hi va anar a viure molta gent que treballava als tallers del nord i allà hi van anar a treballar el senyor Iglesias, que era pare de l'Ignàs Iglesias. Per això l'Ignàs Iglesias va néixer al carrer avui que porta el seu nom, carrer Ignaz Iglesias. Uh -huh. Abans, carrer de l'Ordre. Al carrer Cluleu veurem unes cases així, un tipus més, més senyorial, uh -huh. és on d'alguna manera vivia gent més, més benestant de Sant Andreu, uh -huh. i després podríem girar pel carrer de les Monges sí. i anar a petar uh, a l'església de Sant, Sant Pacià, Passià. que ja havia sigut l'antic convent dels maristes, uh -huh. que es va cremar durant els fets de la Setmana Tràgica del juliol del 1909 uh -huh. aquest convent es va cremar totalment però només va restar en peus la parròquia, l'església aquesta església durant un temps es va fer servir de magatzem uh -huh. i després es va fer servir com a tinència parroquial uh -huh. fins que va assolir la total autonomia com a parròquia esdevenint això que acabo de dir ara, parròquia de Sant Pacià fet curiós un edifici que hi ha a Cantona de Monges amb Sòcrates. Sí. Se l'anomena l'edifici de l'ascensor. Per quin motiu? Doncs perquè va ser el primer edifici en disposar d'aquest servei a Sant Andreu. Sí. És el primer edifici amb ascensor que va tenir Sant Andreu. I aquest edifici, investigacions posteriors que han fet companys del Centre d'Estudis en les Iglesias, entre ells el, uh -huh. el Xavier de la Cruz i en Jordi Rabassa, uh -huh. van descobrir que l'estructura l'estructura a l'esquelet de l'edifici pertanyia a l'antic convent dels maristes uh -huh. la resta d'edificis van ser derrocats i aquest, el constructor, en comptes d'alçar obra nova, va aprofitar l'estructura i per això eh, el carrer Sócrates, en aquell uh -huh. punt quan tira cap amunt, direcció a Concepció Arenal, sí. fa com una no és recta, sinó que fa com una mica de, de, de, de torçament és, ja, sí. i es dedica a això mateix i és uh -huh. eh, aquest edifici Després podríem anar a la plaça de les Palmeres sí. i allà a les plaça de les Palmeres podríem explicar que hi havia hagut una biblioteca infantil uh -huh. construïda pel GAP PAC. Era una biblioteca d'aquestes de, de fàcil construcció i es va construir durant els anys 30 en plena república i va ser enderrocada al 1940 per ordre de les autoritats franquistes al moment. Uh -huh. Es veu que això de la cultura, de llegir, era perillós i podia comportar que sortissin nens en un futur massa supersius. No, no. D'allà podem anar al carrer del Abatudó i podem uh -huh. explicar una mica de la història de l'Ateneu Obrer. Uh -huh. L'Ateneu Obrer de Sant Andreu és una institució més que centenària uh -huh. del 1885, si no vaig errat, uh -huh. i allà va ser una de les primeres uh, escoles de Sant Andreu on, on hi anaven els obrers sobretot eh, els fills dels obrers, i a més a més, eh, gent que treballava a les fàbriques i feia educació diurna. Qui us està parlant, el seu besavi va ser mestre d'aquesta institució. És sí. una institució que tenia gimnàstica, que feien sortides, eh, molt intel·lectual, obres de teatre... Eh, uh -huh. D'allà van sortir gent amb molt, amb molt, de, amb molt de renom, l'Alexander de Buen, sí. un escriptor dramaturg, després del doctor Puigvert, el, el famós doctor Puigvert va estudiar en aquesta escola uh -huh. i aquesta escola, malauradament, o aquest Ateneu, millor dit, el 1940 també se'l va obligar a tancar. Ara han recuperat l'activitat, els, els hereus, i ara és una institució també reconeguda. Uh -huh. I d'allà podríem anar fins a la a la Rambla de Fabri Puig, sí. antigament Rambla de Santa Eulàlia, perquè unia Sant Andreu amb Santa Eulàlia de la Vila Piscina, uh -huh. i bé, podríem donar per finalitzada aquest recorregut per Sant Andreu, uh -huh. fent en alguns bars amb terrassa de la Rambla un petit aperitiu. Molt bé. Eh, no us diré noms per no fer propaganda. <laughs> jo em quedaria amb el cafà cantonada gran de Sant Andreu amb Rambla de Fabri Puig, just uh -huh. davant d'una farmàcia també coneguda de Sant Andreu. Uh -huh. D'acord, doncs, si et sembla, donem les gràcies a Pau Vinyas per haver estat avui també amb nosaltres i ens a, tornem a trobar la setmana que ve per continuar coneixent doncs, aquests indrets. Uh, sí, jo, històrics. si voleu, us, us puc també proposar nous internairadis per la Sagrera, uh -huh. sí. per Trinitat Vella, uh -huh. així no ho centralitzem. A vegades m'adono que ho centralitzo molt amb Sant Andreu. Uh -huh. Clar, a nivell de història és on hi ha el gruix, però també els altres barris també tenen molt a explicar. Uh -huh. Podem explicar el congrés, uh -huh. el congrés eucarístic, com es sí. van construir les cases, uh -huh. uh, la Sagrera, com, com creix arredosa de, de tot el tema industrial, uh -huh. Trinitat Vella, amb les masies que tenien, sí. la Quinta Forca... Podem uh -huh. explicar moltes coses. Sí, perquè a vegades quan es diu d'anar a la Trinitat Vella es diu que anem a la Quinta Forca. Sí, però si vols un dia amb més detall ho podem explicar, que eren on estaven penjats. A, a tall d'exemple doncs, persones lladres uh, perseguits per la justícia mm -hmm. i se'ls penjava i d'aquí el nom eh, eren cinc forques i d'aquí la pen... quinta forca i mm ha -hmm. ja quedat com, com el fet de dir Uf, això, això està molt lluny això està la quinta forca i d'aquí el nom sí. <ríe> d'acord, doncs moltíssimes gràcies Pau Pinyas per la teva intervenció en el programa d'avui i esperem doncs, continuar coneixent aquestes doncs uh, aquests itineraris, aquestes, aquests pobles, aquests barris que formaven el Sant Andreu de Palomar i que continuen formant el, el, el nostre poble i això s'agrada d'aquí doncs, uns dies, si et sembla. Molt bé Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem en un altre moment. Un plaer per mi estar aquí amb vosaltres i explicar el passat nostre, que també és present i futur. Doncs que facis una, un bon dia. Gràcies. Vinga. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Doncs, Míriam, la millor manera per passejar-se per tot un poble és sabent quines activitats hi ha a dia d'avui. Per tant, anem ja directament cap al cicle Lledra Petita Sac de Rondalles que ens ofereix avui els contes del circ, a càrrec de Quim Aclaun, al Centre Garcilaso. Us recordem que al Centre Garcilaso es troba al carrer Juan de Garay, número 116, i farà aquesta tarda a les 6, eh, dins del cicle Lletra Petit, sac de rondalles, als contes de circ, a càrrec del Quim Aclaun. És per una mainada de més o menys 4 anys, però podeu anar tots, ja ho sabeu, i l'entrada és totalment gratuïta. I també és gratuïta el taller de la Castanyada, a càrrec de la companyia La Jarrazul, al centre Cívic de la Trinitat Vella. Que es troba al carrer de Foradada, número 36. I avui, a dos quarts de 6 de la tarda, al taller de la Castanyada, a càrrec del grup La Jarrazul, doncs farà això, ens ensenyarà com fer castanyetes. S'acosta bueno. la festivitat de la castanyada i comencem a preparar-la amb les seves icones, panellets i castanyes decoratives. L'entrada general és de 2,30 euros i gratuïta per nens menors de 6 anys. Es pot fer un bonus també de 5 entrades per 6,90 euros, famílies nombroses 30% de descompte, en situació d'atur un 50%, i bueno... Les famílies que, que perceben el, la PIRMI, al 70%. El 70%, que aquests aniran gairebé gratis. Això de la PIRMI, el, la gent de baix d'aquí, de la Fundació, ens podria explicar molt bé el, del que és. Un dia els hi fem una entrevisteta. Però bé, bueno, en situacions, són, a suposa, són situacions una mica més complicades que, que la resta de la gent. Uh -huh. Doncs parlem ara de la biblioteca del Bon Pastor, de, les, de la centre... Del, centre cèvic de la Trinitat Vellans, ara anem a la Biblioteca del Bon Pastor, i allà trobem un cicle que es diu Lletra Petita, Tallers de Descoberta, Enreda't amb l'acció, un taller de Zoom Art, una altra manera de mirar l'art a la Biblioteca del Bon Pastor. Doncs la Biblioteca del Bon Pastor es troba al carrer Estadella, número 62, i com ben has dit, Jordi, a partir de demà i cada dimecres fins al 10 de novembre, i dins del cicle Lletra Petita, Tallers de Descoberta, Enreda't amb l'acció, el taller Zoom Art, una altra manera de mirar l'art. Descobrireu una nova manera de contemplar les grans pintures de la història mirant-les del dret i del revés i observant els petits detalls. I també creareu les vostres obres d'art deixem vos portar per la imaginació. És per gent de 10 a 12 anys, més o menys, sempre diem que és una edat orientativa. L'entrada és gratuïta però cal que us inscriviu prèviament. Doncs molt bé, i després del Bon Pastons, anem cap, a, cap al centre de Sant Andreu. Allà, trob, allà trobem el teatre Big Drums amb la companyia Camus van Junior al Sant Andreu Teatre que es troba al carrer Neopàtria número 54 i ens ofereix la representació de l'obra Big Drums. És un espectacle on es barreja amb percussió africana, tap dance, veu i ball sobre sorra. Durant una hora els intèrprets intercanvien habilitats i ritmes. Els dijous i divendres és a les 9, el dissabte a les 9 i mitja i de, els dilluns i els diumenges a les 6 i mitja. L'entrada general és de 16 euros. I la venda d'entrada es pot fer per servir caixa o fins a una hora abans de l'espectacle a les mateixes guixetes del al Sant Andreu Teatre. I si voleu anar del Sant Andreu Teatre a la Nau Iguanop, doncs eh, també teniu l'oportunitat de gaudir aquesta setmana de l'exposició Novalanzo d'Homar. Novalanzo d'Homar. Això, brasileto. De la Fundació Sagrera es troba al carrer d'Honduras número 28 i ens oferirà del 8 al 30 d'octubre aquesta exposició Novalanzo Mar. La podeu veure de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit i la fotografia és de Cristina Rasó. L'entrada gratuïta. El que no és gratuït és la, la representació de l'obra de Teatre Lisia Bon Boyix, que també es fa a la nau Iguanov a càrrec de la companyia Teatre Park. Sí que jo us hem explicat que és una història de l'Elícia, una mica més moderna, té un accident de cotxe i va posar la primera pedra al sobres d'una estació de metro, entre l'abri de la entre la vida de la mort, fa un viaatge tras d'un espai temporal. Bueno, una cosa bastant rara que es podria comparar amb l'ost. Doncs aprofiteu <t 'ha> aquesta setmana perquè ja és l última. sí, sí recordeu que és de, els amics de la nau Iguanov pagaran 12 euros i els de més 15 i l'obra es representa fins dissabte a les 9 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda. I ens queda ja pocs minuts, per tant, comentar-vos que el Centre Cultural Canfabra Fabra realitza una exposició que es diu fotointerpreta de l'adoració de Paco Correra a Canfabra i també que aquests dies al barri del Congrés Indians, el casal de barri del Congrés Indians es realitza les memòries del barri del Congrés d'Indians. Nosaltres que marxem, així que passeu una molt bona tarda. Bona tarda.